בוא כבר בוא, כמה זמן לוקח לרדשדץ סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה? כן. אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר? לא. מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב. בסדר. אבל תזעיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף. אתה מוכן? כן. יאללה, טודרוב! אני מהטלוויזיה, אני רציתי לשאול... לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת... תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר... מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יהיה? כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... מה... מה... מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא? אתה יכול לשאול. רבותיי, השאלה היא מה... מה... למה לא? למה לא? מה הבעיה? מה הבעיה? למה לא? לא יכולת, אתה... למה לא? מה לא? אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה על השאלה? כן, שאלה כן. בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע. כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע. הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו. כן, רבותיי, השאלה היא באמת, מה... נו, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי את יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללכת לשלום. הוא אומר לא, אני לא... שלום, לא, זה כן, רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם? אתה יכול לרשום כל מה שהבר"ש אמר. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, כבודו במקום אמונה. מה, אני חמישים שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, בידיים של פועל, לא של הסמארקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה, מי מי המכבי שושטג, ופט, ושמט, ובוחצרה, ובוגטרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה, יכולים להגיד מה בא לכם? הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.